Maite ditut. Elkarrekin aizea partekatzen duten lizarraren adarrak. Maite ditut. Saurien beldurrikabe eguzkiari bekoz-beko begiratzeko gai diren jende xumeak. Maite ditut. Monotonia usteko atsez egindako zirkuluari agur esaten dakiten eskuak. Maite ditut. Maite ditut. Pachi Esquiaga gure hortzak galtzen hasi berriak, Eriottzari, hortzak erakutsi naiko lizkioke. Eriottzari hozka egiten dionak, indarra bere gain hartzen duelako, Eriotzaren azkendardarak, hortzen dantzaldia eragiten duelako, Eriotzak, irribarrearen gozo ulertzen jakin beharko lukelako Kaixotan on gitorri? Itakara. Kechetongetorri. Itakaraz. Hitzaren ahotsa Josekaitz eta, eta Iratigoiko etxea. Teklatxoen mailan Mari. Eta nigar anden borako zuwa. Aila burnikilae. Egeit gaur saiosoa Asier lope Zergatik ez? Ondoritzen zaizu? Ikala agarri ondo. Askodulako kontatzeko. Eta asko askodulako zukutzeko. Gaur saio soa asierlopez egin. Musikaz eta filosofiaz eta gaztaroaz eta bidez eta estetikaz eta... Lira hartuta etorri da, Zabe, eta liburu bat ere balakarru esapean. Bai, bai, zuzen, zuzenean, itakan, lira joko digu Aixer Lopezek. Gaurko saioa oso osorik Aixer Lopez iraola behasain dar musikariarekin. gozo-gozo, xamor-xamor, <risa> eserila xai, eta gozatu. Agure hortzak galtzen hasi berriak, eriotzari, hortzak erako txineiko lizkioke. e. Eka itzka isu eta ongetorri... <risa> Itakara! Itakara! That's the C-Rotary. amelingo txirulariari bateria jotzen irakatsi baliote, akaso esaguekez, akaso elefantek egingo atzetik dantza. Paristik zetorren artistak jaza, klasiko eta elektronika denak nahasian nahasian, Kora pillatu balitu munduak oraindik eta koloretzueagoa luke Ilunabarra. Naizu... Ipuñetako musikariek badakite mundua isilik dagoen biltartean, haizea artean, zirri eta zarra egiten duen biltartean Lotarakoan iluntasuna entzutan duten bitiartean, ipuñetako musikariek badakite, beti egongo dela ipuñari kantatuko dion hau txu bat. Asier, imaginatu. Hamelingo txirularia, beha zeingo kaletan ikusiko bazenu, atzetik ijaran ez dakitzen bat, xagurekin, zuk zerregingo zenuke. E, erantzun poetiko, ematen ganebole maduzuzango nizuke, atzetiko nizela. E, eta igual bat joko nukera eta beha kompainatzeko bere txistuari, baina xagurako mania diet gainera, baina orduan, urrundu egingo nizateke. Baina e, nik oso horitzapen polita dozkat haurtzarotik e, berbena eta olakoetatik, behasaina atorten ziren berbena taldetatik Eta beti goten intzen, e, estenatokiko atzeko aldean, bateria joleari begira. Seguro nik komunitakela berbena jarraituz e, dantzan atzetik. Zuk zer edo nor erakartzeko joko zenuke txirula? <laughs> e, e, edo noren unki pena, erakartzoko joko nuke txirula. Paristik zetorren artista hora, marraztu beharko bazenu nola irudikatzen duzu. akaso zeure buruaren erretratua marraztuko zenuke bai, posibile da bai, e, idienbikatu da sinditu nahiteke e, figura horrekin hau da nola, baina artista bako itza bere Patek ziren, e, nola zen, artista ez dela gizaki mota berezi bat, bai zeketa gizaki horoz artista mota berezi bat. Orduan, bueno, e, gizaki adina irudi izango nintuzke pareizko artista horrentzako. Gizabanoko adina irudi. Eixi, erraubapatean. E, improvisatuz. E, len kontatu dizudanari lotuta. Behasengo berbena haietan, bateria jolearen, atzean jartzen zinenetan... Inoiz hausartu zinen, haren gana urbildu eta ez dakitze galdera egiten? Aurra nintzela, aurra nintzela ez. Gero, ja, igual nera betan, bai, zen nik kontuan hartu oso azkar ni hasi nintzela e, atzeka de horietan jartzen. E, aurretan, aurretan mirespenan eguan bakarrik. Tago harratzen ditu gainera, zer, e, etorten zen, e, behin etorri zen, nola zen, e, oso... Poran zer bertan ez dugola, sabemos talde oso oso importante bat eta baterijola zen bizardun mitiko bat euskal beltzena agertzen zela eta ja ez dakitu berbenal taldenrepaso bat egiteko modu seguru ateratzen daigula zeintzen. Eta horrekin neon ere bat milestu, osea baino baina liburatuta, non azek bomboa nola jartzen zuen, tamborra nola hartzen zituen. Geroia, eh ba 16 eta 17 urtekin galdetu neon, bain gaberiko, gabe nik gaur jako festa dut baterijoleari izot taldea zen berbenakoa. Txartu joan no, hori ez zerat duzu betinbala honen altueran da nola iten duzu Orduan bai baina horretan ez litura zen sentsazioa. Da ikastera, ikastereena. Orduan etzenekin askorik orain dxente gileago badakizu bizarduna berriro ikusiko bazenu Gabiliko plazan. Orantze 2014an ze galdetuko zen ioke. Eneok galdetuko, esan creo que millesker, izan bakarrik. Za e, kontatu gonioke kontatu ingeniko ni historia. Galdetu baino hori parte gato naikonuke berarekin jo, Jose ze importantea zen igandea eta izan zeigandea izan ziren igandea eta koisteko zort, zortietan plaza aspira oiaten intzela dela baina taolin iraitsatzen ba hori orain hemendik helduarotik ikusita baian ies ies puntu bate bateukan herek e, enfin arruntasuneltik ies eiteko ta de contestutik diries eiteko ja adin ies eituko hogo baina pikka ere bada baina bai taura zin diretzat ba hori eskerrak eskerrak ekaitz prest Nahi duzunean sartu lasai eta ekin dira, Aixerren mingainari. Paris artista bat naiz ni Paristignatoren artista bat aitsi ondofotzen dut ere dan borranik artista bat naiz ni artista bat naiz eta lira jotzen dut Eta ez pro-pro eta ez pra-pra. Zer egiten dut lirak? Zer egiten dut lirak? E, bueno, ba, lirak egiten dut... Arpa, arpa antzeko bada. Goxoa, goxoa da, e, e, da sunpuntu bada, oka. Eta berez, jotzeko naiko horreza, nahiko bedo nolo jolezak egitean, egero, eh? borrekin zer egiten dut zun teknikokin nahiko horreza zendeiteke. Baina, Ta... ze egiten Pra-pra-pro-pro, pipiribiribri, o lirarilarira, ze egiten dut. Zero, norma tope joan, edo? Bai, Zulu. bai. <laughs> Otsa imitatu garko bat zenu. Horako zerbait. Asier Lopezen nortasunagirian ze jartzen du? Nor da Asier Lopez? Ze duen nortasunagirian, Asier Lopez? Idaola... Edo zuk idatzi beharko bazenu nortasunagiriko txartela, ze jarriko Asier, abestu gilea, mm. edo nongoa, edo inongoa. Eta punto. Bai. Baina sango dugu, behasain darradela. Baina, abestu sango. Donostia mizu dela, bilbora joaten dela lan egitera, edo nongoa, eta inongoa. Asier López, musikaria, eta filosofo ere bai. Baina bat duzu, filosofoa egit, egit, en fine, ikasi nuen, ikasi nuen, eta, eta nire... Xa ditute egunerokotasunean oso presentago, eh, baitzak eiterakoan baina filosofiari gestiot, o sea, esnaiz eh, neologia eh, eta sta filosofía. Baitu lagunak eh, ikasitutena nirekin eta gero ba aurrera bida egin zutena horretan nik konposizioa sentitzenan ikastea nahi zuten. Orduan ba filosofoa Igual gaili ditzo, zatea da. Bueno, Aixer López, behasainen jaioa donostian bizita eta bilbon lan egiten duena. Edo nongo eta inongoa ez musika egilea filosofia ikasizuena, filosofia irakurtzen duena, filosofiaz hausnarrenan aritzen dena, eta, eta gaurritakara etorri dena. Aixer López iraula, Kaixetan eta hongit horritakara. Ez Gauza xume etan da eder tasuna Gauza xingleetan da bare tasuna Kafe bat ardo kopa bat zure begi aratzak bart Itxastan badaren kea baimaitea Kafe bat ardo kopa bat zure begi aratzak bart Itxastan badaren kea maitea Gorde nola astena, zazpi urteko mutiko bat, bere kabuz, bere kaxa, bateria jotzen ikasi nahian. Ba, ezken nik nik ez da, ez da, ez gogoratzen dut ez zena, eh? momentua oso oso oso ondo gogoratzen dut, gainera, pikual pixka berezidadat, gainez ez da, oso gogoratzen dut, baina, momentu oso primario izan zen, oso antzeko da, ez dut oso momentu polik izan zen, da ez dut, e, e, baina, baduzu gogoan, e, gogan, e 2000 bat espazioko odisea, kubriken, filma, none, tximua, momentu batean dago hor, ezta? Eta bapaten ikusten du ez zuru bat, hartzen du. Eta hor, e, ikusten du badauka daukera gera bat, e, bueno, kasu horretan zen, ba, eiztatzeko, tresna bilakatzeko ez zuru hori, ezta? Eta hor rasten da kolpeka, ezta? Ba, puntu hori dago, eta primario, puntu hori dago, hain ez, ez, ez nekien ez, zergatik egiten harintzen ura. Eta orain ere egitesan, hombre... Egin ditazketa interpretazio, siko analitikoak da hori, baina entzitizu eta zi, aburrituko. Baina horregontzen e, oso premario izan zen, nire nintzen kotura. Nire nire logelan, nire logelan, irratia entzuten, irratia, eh? Zegarai horretan irratia, fine. Eta musika abestu eta hasi eta asin nintzen, pultsua eramaten e, oeganean, oeganean kolpeka. Eta gero hartu nintzen e, kohin batzuk oetik, eta goieia ja, asin nintzen ematen ero baita. Eta gero hori, ba, gara tunen, eta seintz jo bani nahi dut, hori ba, ba, kasi akartu, eta detergente zeakartu, eta kutsara, eta olakoak, eta horren hasi nintzen, eta, eta, eta segi, eta segi, eta segi, ba izan zen, ba ez dakit, esan ganezak ez dela espresatzeko behar bat ze hor, edo energia ateratzeko pultsio, fine, boso basiko bat, oso primario bat, ezta? Suposatzen dut, e... bat ze guela egoera, Dere inguruko gogerak e, eragin da, gian, ez dakit oso, oso enuen pentsatu eta eneukan ikasteko gogoa, esan duzun bezala, eh? zen oso esperimentatzeko instinto zen na oso oso primario bat zenura, oizek, kolpe bat emanda, zentzu batekin hori bai, ze aizken finan, abesti bandeukan eta abesti horren arabera gindasinin zen kolpeak ematen, etzen izan kolpatzen hasteko zera bat bakarriko, baizek, eh? eta orp E, mu, bat zegoen zena e, musikal bat hor, Oso, nahi, nahi musika bat, azken finan pultsu hori ematen, noen? Eta gero, ezta, orduan etzen kolpatzea bakarrik, baina bai, experimentazio puntu hori. Eta zein da bidarren pausua, ez dibuzu azterketa xiko egingo, baina amas hartzen da xirren logelan eta amak ze pentsatzen du? Semea oi gañan kolpeka ikusi edo kojinetan eh otsak atera edo baita hurbiltzen da sukalderet ikustenun semea detergenteontzia hartzen ez dakit zertarako. Ba, ari, nahkasuan ehgia san zortea, zortea, zortea ukinuen. Bai, e, sendian eta bai e, etxean e, bizilaborren artean se <laughs> eh e, e, aurrera egiten beti eta niko goratzen du gainera, ba Gero dela de, zera, jostaiuzko plastikozko bateri txiki bat, eta hori izan zen mori, niretzako hori izan zen e, sekulakoa. Eta gero benetako bat, baina pixka bat txikia oraindik, eta gero benetako benetako bat, eta gero benetako benetako bat. Eta gero ez zizidaten esan, e, bezinula horrela garaitu, zerat handiagitu nela, e, amak uz ez zintzikidan goldiarak egurrezkoak, ze klaro, e, ze aburnizkoak e, da ez zidaten balio, ze klaro, ez zulten... E, Eta hori jakin gabe, zeik gain ikusten dituzu baketak baterenak ta gurrezkoak dira baita, ezta? Ba, ni paneken onik, pa hobeto sonatzen zutela hori naien dituen eta berak ezkinu ezetzian desaten ez hartzeko eta erdibitzen lagutzen zidan, ze askotan erdibitu egiten goilarak eh bia dukitzeko, daola. Orduan beti hor fin, eh, hor izan emanzidanen eh nire ekspresioitatea garatzeko modua. Mm. Eta ze nahizuen daizu na xirrek? Pu, ze kontatu naizion munduari, ze garaia itan segun eta ze garaia itan segun eta ze garaia itan baina e, lehenengo, lehenengo abestia eginuela nik neuk irratia jarraitu gabe eta beste abesti baten eredu hartu gabe zerotik nik eginuena izan zen e, zazpigarren maia zazpigarren maia izan zen neukane kasio, kasio etzubat, teklatu bat eta asarra egiritzen zenetxea klasetik ze e, nik e, azterketa ban mendi, azterketa terrekak da, ono, gauza, peste, gauza, kuantitati boiak, hain er, interesgarriak irakusten dizkizutenak e, ikastolen gara duguetan. Eta, e, joan nintzen, e, azterketara erabat ikasita, nik beti izan egizu zuzua fina horretan, eta amar bat edar nuen, baina ze, ze izan zei kontua, neukala ikasteko gara bilin libreta, aztu zizita egia da, aztu edan, <laughs> mai edan maiganean, ez da? Eta er, torri irakaslea zut izan izango ze, gainera guztiak ez dut gozu gaina, orduan ez da ordona, kontua. Esta, kontua. <risa> eta. Ez kontua. Eta, klaro, berak ikusi zuen, da berak pentsatu zuen, nagoski no, aski, ongi pentsatu, ez da gaizki pentsatu olin bat ezak zu. Eta e, ikusi pentsatu zuen kopiatu egin Eta nik ezin nuen zineztu, baina bueno, izan eratera, e, ordona, juan, ez atero nijoan. Orduan juan, eta suspenditu gintzidan, Ba, ba, ba, eta esan zian, recuperaketara zan, nola da posible, nola da posible, hori unhoan itzen etxera eta egin nuen letra esango ze gainen aiko makarra zen. Eta leheniko beste izan zen hori, bapiskatola, en fin, rabindikatiboa, baina oso, per oso, per oso personalizatua zen, eh? oso personalizatua. Bai bai, e, hori duan, hori pintza barioi izan zidan, musika barioi izan zidan hori sentipendu ateratzeko. Eta besti bilakatu zen. Gaur egundi begiratuta eta gaur egun musika bizi dozun bezala gero kontatuiko iko baina e, Espresio ekspresio bideoren muinean haserra dago. Ispirtasituurri ona da. Bai, batzu batzuetan bai. Haserra ezina e, oinatzea, frustrazioa, sa, benetan unkipena edo esperientzia do bidentzia dago oinarrian. E, jotzen e, zaitu sakonean eta energia bezala ikusi, ezta energia tortzen zaizu barrura eta egin dezakezu edo barruan usteltzen utzi edo inertzia askasi eta aprobetzatuz beren energia bera kanpora bota. Orduan e, energia hori izan daiteke oinazea izan daiteke haserrrea izan daiteke edo zer gauza edo zer esperientzia izan daiteke. Orduan indartzoa baldin eta indartzoa da edo baldin eta indartzuki bizitzen baduzu zori beste kontua da. Ez ez dugu berdin bizi. Gauza. Eh, eta gogor impactatzen ondimazaitu, ba orduan e, emoziore gero mandi mandiesaio kezu eta tera, baina esan ditika serra edo zein esperientzia esanguratu indartzu izan bilakatu daiteke sorketa. E, e, ez haserra bakarrik. Antziz azpi bat urtereekin e, zure kabuz bateria edo baterian zeko edo otxak ateratzen hasi. Amairo amala urterekin aipatu patu iguzun ondoren kantu bat sortu. Tarte horretan, dena da experimentazioa edo eman zenuen eskola formalerako pausua. Ba Emanuen, baina mire emak ikusik guztentzidan segulako zea, guztua ba, eta ez, ez zuen egin zea, egin behar baten senagatik, ez moral puntu batek. Egin zuen bakarrik guztentzalako nilta karretzitsua zela eta esan zen behontzat, eskonserbatoriora eta olaba ez dakit. Joan nintzen bi alditan, lehenikoa tokatzen zitzaidanean, edo adinean neguenean, txikitan, baina ez zen posible. Ni joaten nintzen e... klasera eta ikusten piano pianoa erikitan ikinekin pianoa jotzen, orduan, baina o sea, ikusten duen pianoa eta joten nintzen zuzenean, naiz eta bateria joatzen duen, joten nintzen zuzenean jotzera, esperimentatzera, osea... E... Entxegu eta erraketa eta ensaio error horretan, hor ninguen ni e, pozik. Taukaten ditzen horra, entzutera eta hotzea, eta esaten zidaten haizu, aseare, seri eta solfeo. Eta hori niretzat, nike zinuen horrekin, nike zinuen horrekin eta etzen nire tokia eta kitxo. gero bigarren saiakera bat, e, ja horain, klaro, ikusita, nire musika zela orain gero eta garantzitsua goa, gero eta garantzitsua goa, Ba, berste sakera, ja, undian nintzen, ba, egon, bueno, a ber, ba, izan da, ba, nere ritmoan, eta, a ber, meklaro, haurtxo txikiekin, ezten kontu ere ezta, baina joan nintzen, da, bueno, baina berdinak pasentzen zetan. Niko nahi nuen, eta eta etzen tokia, etzen tokia. Eta gero, ba, berandu, oso berandu, egin beharri izan nuen bideo hori, baina garaio horretan, garaio horretan, etzen, nire tokiatzen izan. Eta gero, ba, egin nuen, baina, ogei filosofe bokatu nenean, baina, Baneokelako helbura zen, eta nik baneo alimaneun kontsaurat eurora sartu, baekin baritzen zenbait gauza, baina aurretan eta nera betan, kontsauratzen topatu nire musika eta suna garatzeko tokirik. E, tristea esan diteke, eh? baina bueno, beste gara batzuk zinere baita, ez orain ni nago e, justu ikerakasel bezala, eta horre errede dimitzeko aukera dago, ez da, baina... Bai, e, lektu eskritura, oso asko hori zen gari batean, musika hezkuntza irakurtzean partitura irakurri bat zen, ez da? Oso obsesioa zegoen e, alfabetizazio musikal, baina oso itxian, hau irakurri, eta idatzi. Eta ez batzen horri, bat eksperimentazioa, e, bere horret, hau da, zuke hitz e, egiten ikasten duzunean, asten az, hitz egiten, ez da? Eta gero, matinizko izko zu horri kurrak, eta azten zarei, azten da hori. Ba, musikan hori etzen egiten lehen hau. Azten zen zuzenean sol feo, ezta? Bat, biru, bat, biru, doren, -dorremi, doren, doren, doren, doren, fa, fa, fa. En fin, niongo, e, zehari gabe. Eta nik nahi nuen azen justu kontrakkoa. lehenengo nahi nuen e, jo, eta entzun, eta... Perfektua izan, izan izango litzateke gara niri... Izango balea, eta bea oso ondo hasier Daukazu segulako ateraldia, eta hori erabeliko dugu eta bol, ia nahi gabe jari izan bali date horre nire testu inguruan, eta hankak moztu gabe partitula jarri, eta egin ba, eginduzun hau irakur dezakezu horrela, idazi dezakezu horrela, izango ditzateke perfektua, ze hor, e, ekitea, musika egitea, eta irakurtzea eta idaztea, joango lirateke horre, ustartu eta asera aseratik. Eta horain ba, Adian ez nituzke izango zenbaitaraz, ditudanak, e, idazeko te irakurtzeko zei, klaro. Irakur, ikaste bali maduzu hori, ja ogoi, ogoi tabi urtekin, ez da berdina. Ez da berdina, orduan ba... E, bueno, zere ingo dio, pa. E, egun, hasier irakaslea nola hartuko luke hasier umeura. Diferente hartuko luke, e, ba, berdintxu... Disa datuko nintzateke, de hecho, niko nain e, egiten dudana da ni bete esaten dut, eh, nik nire esperientzi sumetik eh, beraien gandik eh, asibar naizela ezik eh, eta prozesua egiten, unitateak planteatzen osa, eh, bakoitzetik, eh, ikasle bakoitza eh, ikusi, eta esan nik eh, abiak tukat zugandik ez ipuntu ideal batetik, edo zu eta esatzuk oneritzi bartzara ez, ni hasiko naiz ikusi, zer ze, zure abiapuntu abi hartuko di, zugandik, zuri kustoko hituzun musika, kustoko hituzun griinak edo zen gauza zaren modua, norakoa zaren e, e, zer guztokozun, zer kostatzen zaizun zerez eta hortik tanteatuko dut e, klaseko aktibitate guztia Kontun, bai, e, elburuak baditu zu, eta baditu zu gutxengo edukin batzuk, gutxengo e, konpendetzen batzuk, eta baina bidea da bera, oza nik berakin egiten dut bidea oza, e, hori nire irizpidea beti da beregandik hasi asi eta berarekin ez berarentzako gara jantzen Zuretzako badakitzein den bide egokia, zein den helburu egokiak hau dira zuretzako. Baina horrek etzuna respetatzen, norbere e, sena propioa, ze bakoitza mundu bada, eta hortik hasi behar da. Orduan, adabea rezesan genezak gauzak aldatzen diko astela eta... Bai, bai, orain dike badaude zeak garaibateko gauzak, baina, bueno, ni beintza saiatzen ari bakoitzaren gaina gaur egundare daude... Fuh, Ba, hori esaten diren TDA eta dolako gauzak e, ez ba moduzu hori egiten dahau da ez badiozu bere izateko era konkretuari harreta jartzen galdua zaude galdua zu eta bera eta eta klase guztia. Orduan e, baina ezi kasu, kasu berezetan ikusten askotan bidea, baina egin behar da hori denekin, ez bakarrik kasu bereziekin. Eta hori, gustura, egiteza, mono bueno, saizatzen ari eh, dintzat, bideo jo jorratzen eta... Zer saltxea sortzen da bost gaztetxo, bost gazte garaje batean elkartzen direnean. Bost, lau, sei, zazpi, edo iru. E, ez dakite pausori nola ematen den. Atxean aldi batean eskolan, esan, bueno, venga, talde bat osatu behar dugu. Edo arratsalde uritsu batean beste zeregini gabe, erdi aspertuta bat dauela, ba. bueno, ze nik gitarra gotzetetazuk, zer eta nola sortzen da gaztetxo talde bat? Zona etzen bakarra izango, gaur egunera asko izango dira bauzturio bai. matuntzenak. Nolako da egoera hori? E, nire lehenengo taldea izan zen Patatas Alkaldero, izena zuen. Eta lehenengo konzertua, Emanuel Talde horrekin, zortzigarre maian, izioko areto areto nabuzian. E, eta entxeratzen genuen nire logelan, osea, nire logelan izan da, ozea, erdigunea. Eta hori sortu zen, ba, gogalatzen dut, hori e, udaleku batuetan, sanasen seizaten si zen gara jaretan udaleku boran tono masia, eta han nik bateria jotzen nuen, hori bai, hori garri bizoen bateria jodan nula. Eta ezagutu nuen e, John Rodri, e, eta arek gitarra gitarra jona izuen, da gitarra joten hasi zen, eta, eta bagen eduzkan nola gusto musikal batzuk naman komunian da horrela, Gero anartze bortik zebien, eta, bueno, ba, eta nik hargen euken batera joko nuela. Jonek, ba, gitarra joko zuela, eta gero besteak, pixka bat, ba, bueno, joaten ginen hor e, repartitzen, ez da, zu teklatua, zukezak izan. Hombre, egia, ez zen uniforma. Nik kriña, e, benetako hori impulsuak zekona, nintzen. E, eta gero ja hor, ba, sortzen da hor, e, talde espiritu bat, E, badituela osagai artistikoak eta extra artistikoak erebaita ordenetari dago, osea garaiko talde bateko parte izateko nahia, e, fin, identifikazioa, eh zerbait berezia egitearenaz, azkenenean naiz eta taldea sortzaren naiztenaparteko aparteko ez, baina bueno, ez dute den sartzen, sortzen cuadrilla den gozat dute, baina musika talde batez, ezta. Ez Orduan, eh sozializatzeko era oso berezia da, baina berezia, oda esan, e, e, oso aberatsa baina aldi berean badoka kutsu outsider hori, oza, ginen tipo bereziak, ez ezela, oza, et, e, talde badauk eta beste guztiek ez hor badau zea tzea batera baita dago. Baina, klaro, segun eta ze talde, ze gero otroi ziren, puf, garajena beste, garajeare izan zen, beste, ja helduago nintzen, hori ja bateria benetako euken, hau dia, eta hor hasi nintzen, e... Ya, nio, ja ni baino de gente zarragoa ziren ba 4 urte edo 5 zarragoa ziren jendearekin joltzen. Kobartzen gainera ba zirela. Eh liceo bidez ezagutu zuten ba zeloa tipo ater bateria jozten ziolan nahiko desende eta abar eta sentitzen bate zu ba gu badokatu talde bat ja bitara jozten den ja thrash metal eta ja heavy eta hala konzerte Iron Maiden edo hala gauzak ez dutu Metallica eta hala. Eta horren sentitzen casi ba oriz fichatuekin indutenezela. E, Gainan pigarren lingusua zen ormeztikoa hasier eta, bueno, horrekin ja, pa, konfiantza horrekin eta, bueno, ba, eta lehenengo entzaiuak, ba, e, garajean eta horrek ya ja, ormeztiera joaten juan itzen, baina garajeko etxe nere behasen garajeko ensaiuak bori jende, nahiko, ez, ez pentsa zenik ez da ere oso, nik beti izan zan nahi zorretza ensaiuekin. Honea torten gara, Insai altzera, beti, beti, eh? beti, e, adina e, izan, oza, nahiz eta gozo txekia izan bete euken oso, eta batzutan igual batzutan, e, onartzen dut izan naizela pixka bat e, tiranillo ere baita. Baina, e, gogoratzen dut garajean nahiko, ba, etzela, etzela, ordena askori. Jendean joten zenan erretzera, e edanez, baina erretsera joaten zen ara eta bo, niri asko askozitan gustatu gainera, gero, claro, zegoen eta aita etotzen zen lanetik eta kotxe sartzen hasan <tusurra> bezke, C de Mont, C de Mont heredao, eta. Orduan, oroipen polita bodalozkat, eh logelakoaren hori polita sentzen. Ta gero ja ormaiztehiko ja lokal batean ensaituko genunean, hori ja, hori bon, joaten ginean ensaialtzera. Modetan eta liki eskain beste talde, beste talde. Zenbat metro daude edo kilometro? Edo milimetro daude Jebi hortatik, e, garajean eh ensaiatzen zuten Jebi hortatik musikauntara. Edo ez dago distantziarik? Mm. Akaso ez da distantzia itzik egokina? E, niretzako ez, eh? Niretzako... E, niretzako kontua bat izan da fenomeno sonoroa. Oza, nik soinua beti izan dut bat oso intimoa. Eta... Kodeak eta estilismoak eta estiloak eta... Beti... Es ez ki asko sola izan bere horretan, Hau da, garaibatzean konstantzia dizkien gauza batzuk eta beste batzan beste gauza batzuk, ezta? Ta beti hori oso garantizatu da baita niretzat gustoa. Baina hizitu pentsatu, baina izan sektarioa ez sentzu guztian, inoiz izan ezetan, ez. Eta artean ere sta. Orduan, e, soinua da, musika da. Ba, entzun, entzun eh e, da aurre juzurikabe. Eta gozatu, soinuaz. orduan duan, homer, distantzia. Eta go, ba, nik musika guen zuten arzin naiz, hasi arzin nintzen, bandela, ezakit, post, zazpidurte edo, interesagatik. orduan ez, ez, zinera, ma ez nuk ez da pentsatuko. Ez enoelako ezagutzen errezta. Enekien, enoen bizi, orain artebizitzen guztia. Baina ez, ez banuenekin etxan izan, e, Iruitez itzak edalako pijada bat, edo kultismo bat, edo formalismo bat, edo oso akadegeiegi akademikoa, edo ez, ez bainoen lako ezagutzen, eta fin, enitu lako orain artebizena ditudan gauza guztiak. Soinua da, orain orain entzun dezakez jebia oso guztu baita, eta hori. Zer da asier, e, aurkeztu guzu eskatunizkizunea, asier, bota iruzpa laukantu pixka solasaldia jazteko, Hai. eta bidaldi zen izkidan batzuk? Eta handi pixkatera hau ere beharzuela e, uh zesaia den batzuk aukeratzea haure sartu na du zer da eta eta zer du berezia bai esken na nuuen ba pixka bat islatuko zuena selekzio baten dizdatuko zuena nire interesak islatuko zituenak ez da inenezkoa zen dena jartzea, zeizke entzuten dute kasiungo filtrorik a osean. E, Jartzen aiz eta, bueno, ara non interesa, ba, ara joaten aiz entzuten dut. Baina e, nahi nuen izlatu, e, ze jarri nuen aurre, lehenengo zerren jarri nizkizun gauzak, ziren mendebaldeko musika. Bizan liteke historikoa, e, me, e, erdiarokoa, errenazimentukoa, gaur ogungoa, garaikidea idea nahi duzuna, baina aktu ziren jartzea zerbait, islatuko zuena nire interesa mendebaldeko etzen beste tradizioatetako musika oso garantizkoa dela, asko interesatzen zaiteru baita, eta entzuten dut pila bat, e, bai kontxeru bat giroko edo etnomusikologia giroko jendea, zuzendariak egitituzte interpretazio historikoak, bai mendebatuko musikanak, eta bai beste kuturo batekoenak, eta gero bai, musikaz del mundo talako aditzen zaiena, eta folk eta alako gauzak. Zituzte, asko interesatzen zait, bereziki, orduan eta gehiago ezagutu musika eta mendebatuko musika, orduan eta ustarketa eta gehiago ikusten ditut tradizioz berintako musiken artean. Bendeetan, eh? o sea, joa eta hori mazera kasu, kasu oso interesantara, itneres garra da, ze eh? niri erdiarako musika pia ustantzait, eta Gregorianoa eta bari, urrituko zaitu igual segura lago frekian eizela, baina pia ustantzait, eta eh, eta nahiz beresik erlizko dut jua, eh? baina hortik or, puntu hori da dauk, anik entzuten dut musika niri esan aldi daren esan aldi daren ikuspuntutik, berdin frailea eh, fraile zen hori gintzuena. Ze, fin, zerbait esango dit, edo ez. Eta erdiarako musika la joaten bazera, Gregorianoa la joaten bazera, linea melodiko oso sume bat. Eh, asta zuten, eta asten, joaten zara bizantziora, kristau elizaren hasieratara eta derrigorrez topatuko zara ekialdeko musikarekin derrigorrez eta ikusiko duzu oso ustartuta daudela. Eh, teknizismoetan sartu gabe, baina Gregorianoa eta kasu ragak Raga indion arteko guztarketa, eta kasunetan ragen puntua, tipo, jotzen du tipuak, kitara e, eo laute antzeko batekin. Baina, abestuko balu, abestuko balitu e, pieza horretan dauden ragak, hor dago kantari bat Gregorianoan aditua dena, eta beste e, tipu bat dela aditua e, indiar musikan. Eta indiar musikaren zatia jotzen du laute antzeko batekin. Abestuko balu, eta zuk entzuten duzu Gregorianoa, eta gero, raga bat abestuta eta eta eta oso antzekoa dira berente fik teknizismoekin ze abestikoa ez da berdina, te te teknika e, ahotsa hartzekoarena ez da berdina, baina antzekotasun pila bat, pila bat, pila bat. Orduan hori, nahi islatu hori. Nire interesa beste traizo bat edo musika, musika naholdetik. herrek musika asko entzuten du, ala, ala ipatu dugu zu, e, baina musika modu askotara entzun daiteke asier, entzun daiteke autoan, ba kilometra asko egin behar dituzulako, donostiatek bilbore eta bueltan, entzun daiteke, e, ez dakit goizean, gozaltzen ari zarela, zarela ba, bueno, bakar zela eta kompainia egiteko, entzun daiteke dutxantzen zaudela, entzun daiteke ez dakit zerrek iten ari zaren bitartean, Hasierrek entzuten du musika, musika entzute gatik, egon eta entzun. Bai, bai, bai, bai, En, en, pila musika antzuten dut bere horretan. Osea, curioso da ze esaten ba pelikula bat ikusten ari naizen bitartean irakurri egingo dut edo irakusten dudan bitartean antzerkiohar bat ikusiko dut edo antzerkia ikusten ari naizen bitartean nobela bat irakuzienango naiz. Baina aldiz esaten dugu eta ongi dago, ez? Baina er, er, gogoetarako er, botatzen dut aldiz esaten dugu pila batean, idazten dut musik antzutun duan bitartean, oirakusten dut musik antzutun duan bitartean, edo tal bitartean musik antzutun dut. E, nik niretzako esan dizudan bezala soinua musika da oso, oso fenomeno ia fisiologikoan nire kasuan. Eta komoera joaten aizzen bezala behar dut musik antzun, eta bere horri bere horretan tokia, maten dut, tenbora ordu asko, ez klaro, musikan demoran pasatzen da. Demora bearda musika entuteko. Orduan, jartzen naiz, esertzen naiz liburu bat irakurtzen jartzen dena bezala, esertzen naiz musika entutzen. Baino hori betian ni gogoratzen, beti jarri izan ezan eta musika entzun. Eh, ere beste batzuetan kotxan nagonean entzuten dut eta gostarten zaitala ere, fin, estopean fijatzea eta ez eta ez musika, baina Entzuten dut, eta irakurtzen, bueno, irakurtzen da bitartean, larri, larri. Ze irakurtzea gustatzen zaitez baita oso on diratzen zio Orduan, Baina, bueno, ondo dago, eh? Ondo dago dena, o ez naiz ez dut juzgatzen inor. Baina plantatzen dut eh, agian gogoetarako, ba, pentsatu zuek, jo, ba gaur entzun berdu musika, zaliburu bat irakurriko ba bezala. Bakarren bate pentsa dezakelako denbora galtzea dela, bere horretan musika entzuten egotea. Ba, bueno, ez, ez, ez dut imaginatzen sensazio hori nire, nire gan. Ez dut imaginatzen. Supasatzen dut, ez dakitzer gati den. Badakitoa hori pasatzen dela. Baina, e, nik gomendatzen dute esperientzia hori. E, entzutearena, ze klaro, e, gainera, bono zer esanik ez gero hitzetan da fijatzen astea hori mazara, edo... Atenzio oso agartzen hori ba diozu beste, beste hamar milagoza ikusitazkezu... E esta guitarraman asko zer intimegoa da sor, eh, artearekin. Orduan ere, bueno, bestea herreta guztiak eramdo haue, eh? baina bueno, honi ere denbora eskaintzea kantu batek harrapatzen saituenean zenbat aldiz zara gai kantu bera behin eta berriro entzuteko. Puff. Puf, eh Asp... Gertatzen zaizu? Azkuzu, ba, ba, ba, bera, pila bat, pila bat, eta noski, noski, noski. noski. E, ba hori da, ba ez dakit kuadro bat guzen zaizunean, behin da berizikusten duzuna bezela. Liburuekin gutxago pasaten da, bazkenean ere, ba ez dakit e, egiten dutela da ere, berrirakurri, eta, en fine, arte santu horretan, nahiz berrirakurtzen liburuak. Eee diskeak ingertan zaitere baita, e, behin eta berriz badakizu hor dagoela zerbait eta nahi duzuakkin zezer nondidoan horre ditu zaituen hori zer, eta gero nina bardurak, zezuk entzutun zu behin, bi iru, eta berrogeita margarrenean agian arretzen zaitu beste zerbaitek. Oinorilea hartaren kontua, ere baita, bono, bizitzaren kontua. Fin arretzen zara guitxen peasperduzunian, ez da, baina bai, e, ez dakiz zergatik, baina behin da berriz entzun, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, azkenean... E, unkimena dago erditik, eta unkimena ekumen estetikoak, plazere estetikoa sortzen du, eta nik hori behar dute, behar dut bizitzeko. Muzikaren aneiko primitiboa izan zen, filosofiaren aneo izan zen, alako egun batean, amak arrapaztutu zintuen geilaen e, ez da ki zertan, eta konturatu zinen filosofia egiten ari zinela? Ba, nik hortan ere ez izan dute, ba, eta ze, pliburu pila bat izan dizut beti etxean, eta deramak pila lagurtzen zuelako, Eta Deskartesen e, Deskartesen liguruatzen Tutik ulertu, noski Ezen ikiragurin hori e, Malagurte egin hasi Diskusu el metodo, imaginatu Haze metod, haze diskusu, ulertu baronik Orduan ez Baina Hor e, e, Leheneko kontaktu hori izan zen Baina bai izan zela Matematikari ere bazen Deskartes Etzen hori uh. matematika aukeratu Filosofia aukeratu zen hori uh. <laughs> Gaina matematika no so, baina Bea eh notaoz una galera tenito mañone intuitikulu ezte matematika hasi ez baita baina bueno eh eta gaur un segula gopena daukatsear astronantza santu honetan aritu nahi saiatu nahi zera kepler ze keplerrek zeukan teoria bat eh armonia musikaren armonia harremantzen zuen planeten gravitazioen mugimenduekin eta bar, eta kriston gania fisikariekin dabiltzen aritu nahi oso interesatu nahagoia gai horretaz ta si ba, irakurtzen kepler eta claro geometria Zen estat, aniun neki enuk, enuk, baina ez ez nekiela baizik or, eta sentituzune niregaruna ezeguela formatuta hori hori aurre egiteko eta garai batean niri geometria erakutsi izan moditate beste era batera edo ez, ez erakutsi izan validate eh baiwa Kepler iragorkoren ezake orain eta orainuak sekulauko konstantza ez Kepler iragurtzeko baina bai bai izantzen erabaki izan zen erabaki intelektualago bat nera hartutakoa, zer egin behar duzu, ez da? zer kar, karrera bat egin behar nuen, da zer egin behar duzu bai igual, baina karri bineukan, e, e, erabaki nuen filosofia egitea, joa, e, gian irtuko zaizu, oso, zeter, jain konstiente zinez, zer zulel planak nindu joango ziren, baina, nain nuen e, jantzi intelektualki, ni baneiken gero musikarekin jarrituko nuela. Nik nuen pentsatzen gero izango nintzenik e, filosofia azalea, ta, ez, ni baneiken musikarekin jarrituko nuela, mao, nain nuen, Ba, jantzi nire burua, gero musikarekin jarraitu alizateko. Eta baina bai izan zen, beste erabaki mota bat. Gainera geronik nik filosozia bukatu eta erabaki nuenan ja musikarekin jarraitu. Zenik beti behar izan dut e, estetikotasun tasun bat. Osa, e, plazer estetikoa edo plazera, bai ez, baina e, mundura e, gerturatu estetikotasunetik. E, eta esperintza estetikoak emandizaguken ezagutza guztitik. E, eta nik behar nuen, ja tasun hori garatzen jarraitu ze. Filosofiarekin, ba, mundura urratzen zara ezagutza e, interes batekin, baina estetiko tasuna ez da gombri idatzen zakezu gobeto, kerra go, izan zaitezke kant pesau bat dela, izan zaitezke beste dozien edazlego beto errezago e, idazten duela, ez egizor. Baina estetikotasuna ez da garatzen. Eta nik behar nuen hori. Oz, e, behar nuen... E, bizitzen laguntzen zaituen placer estetiko hori. Unibertsorekin ez da kipaz ez... E, konexio hori. Konexio estetikoa. Bilbon zer topatu zen nuen? Filosofia zenuen? hasi zen nuen? Bai. Ban... Filosofiaz tof... aparte? Filosofiaz gain? Zer topatu nuen, zen nuen? Jo, ba, e, Lehenengo pisua pisukidekin... E kompartitzarena, pisuz-pisu birena ez. Oza, ordu tiken nintzen ez, berazainak gueltatu. gero bartzerona joan nintzen, eta bartzerona nire pisukidea pila bat izan dituen, eta bilboko izan zen lehena. Nintzen ni, eta bost neska. Etxeak oso ondia zen. Eta, baurik, pisukideak, eta gainera den nexak, eta, bueno, en fin, e... Mm, maskare egin afaria egin gustokaina afario na egin gero neskak etorri eta gaizukio daguen en fin esperientzia esperientzia guzti horiek oso berasgarri izan ziren gero ni joaten gaña nukan unibitatetik 5 minututara etxea genukan ni sort izanoen joaten itzun unibertsitatera eta gero etxera. hain une esan, ostegun unibertsitateari baskoen itun pasatu ni farandazalen nitzen gara garaiaetan eta Egin anitu nila faranda guztiak aurretik. Et, e, baina esperientzia politena ziurrenik e, eta abieres garriten edakoa, ba, bueno, arazua sortzen ziren, e, nireak ibaradukazu e, nien dago adorzurekin, eta zergatik ez, eta zintzara pixu bat kide batekin ondo moldatu, gauza horiek hitz egiten ez bali maituzu. Eta, eta edo, edo bizitzen zara, a, fin, e, e, bizie zintasun batean, ez da? Bueno, en fin... Er honeeta makigo des horretas, baina hor ikasi nuennik elkarrizketatzen ezberdinarekin eta konponbide batera iristen eta zure e, posturak malo eta beste harresspetatzen den bezela, eta ikasi nuen nik pentsatzen nuena horrela zela agian ez zela horrela, eta zuk esan dezakezula zerbait, konbenzimendu doszo eta pentsatuz eia dela baina... E, behar duzula jakin ere, bestak esan diezatukela zerbait, horri e, ahultasun bat arrkituko diona. eta horrek ez diezazula erabat e, sumindu eta eta hasarritu, baizik eta aberaststu egiten zaituela eta hori gas nuen hori guztia. <susurra> Gako gabbaren barto gabbaren iluna, Anantzu bidiko ataritan zan omen daaldduna, sallduna atera zaio hemen zerbehar Interneten daude zure azkeneko bilanak errotik eta Entelekia eh 2000 bi hasiera 2000ko urteko ura izan daiteke halako egun batenera okizena. Bueno, nik bidea e, zure logelako lagun atzean utzita, garajetako lagun taldeakatzen utza, nik bidea bakarrik egin nahi dut. E, ez dakit bakarrik eldu nahi dut nere bideoni. Ez dakit zer den bakarrik eltza ere. Ez du esanahi bakardadean aritzea. Zaur aski, e, esku, lagun, belarri, begi asko izan dituzu eta izango dituzula inguruan. Bina zer da, e, bakarrik eltzea bide bati, eta zergatik ere baki zen noen. Banoa, banoa bete-betean musikari heltzea. Bueno, e, bueno baz, izan zen, e, nik filosofia bukatu eta kompozizio ikas, ikasi aurretik, E, izan nuen talde oso garantzitxu bat filosofikastuen bitartean, bueno, pehasa nire lagunekin sortu nuena, eta hori ba izantzela osoia talde nahiko seri ba, hor pikiten nuen horrendik enekin solfeo eta hori ezta, baina rock experimental txu bat egiten nuen eta oso fitter happya izena zuen eta oso horitza pergona dauzka. Eta hori izantzen, ba nik agian iritsi duan e, talde esperientzia sakonenetako bat. Nahiz eta inorkrezken ekin solfeo eta hori. Eta orduan ja ala ere bai izan nuela bakarkakoa egiteko puntu bate egin dituena batzuk bakarrik eh nikon hartzen dut beti agian izan dudala oso pultsio estetiko indartzua eta hori taldean e, garatzeko ba, individualismo nahiko duzu esan eh ni oso neurea naiz eta onartzen dut batzuetan kostanta da dela elkarrekin lan egitea eh eta, bueno, ba, gara horretan ikargen euken, ba, nahi dituela nire bedan, naidola dola jorratu, eta, en fin, zazkenean e, talde baten, klar, norraik ideia badauka, beste batek beste ideia badauka, testutan salten, nena, zer ez, hor dago, etengabeko, ba hori, leia bat, batzutan hasiera e, batean denak goaz horbide beretik, baina, kibizten da momentu bat, nonakian, ba, zuk bizitun, zu zerbait, zuk besteak beste zerbait, eta zaila egiten da hori izan zen lehenen esperientzia nahi nuela hori ba, bakar gauko egin gero, behin kompoziziokasi nuenan eta amaitu nuenean, lehenengo proiektua kolekti izan zen, zenik nike orduan eta, bueno, konservatoriko tipuan nintzen da ja, eta seiko bat montatu nuen, nik egitu nuena bestu, teklatuako eta, bueno, idazten ituen beste instrumentu guztientzako, e, zeak, parteak. Baila, ba, konservatoriko kompozitorak egiten duen bezala, eta idazten dena, eta gero interpretek jo egiten dute, ezta? bakarri bani talde horren parte nintzela ere baita. Baina kasu horretan agian, e, hori amaitu zen oso zaila zelako seiko kudeatzea, batek batekudeatzea, konzertuak lortzea oso zaila zen, eta bere, beraz, beraien motivazio maila mantentzea oso zaila zen, zeperaik behar zuten, ba, konzertuak, diru apur bat, noizen maieke, noizen benka ere, etzitzaien gaizitortzen, zer denagiten zuten, ba, hori, mesede bat egituko bezala, ez da? Eta hori pikutela joan zen, ba, jotzea oso zaila zelako, eta... Eta gero hori amaitu zenean ba ni eneukan indarrik e, tal, talde proiektuatik ekiteko. Eta orduan bi gozak guzartu, ni beti izan aizela nortasun handiko, nortasun handiko, estetiko handiko pertsona bat eta horri uztitzen ari dazu taldeko e, kudeak eta oso zaila dela bas hasi ziren sortzen proiektu hori. Norbanako proiektu ani bakarrik egiten ditutanak. Eta eginuen bat e, justu proiektu kolektibuan gainbera eta gero oso deserat ez nengoen eta ingeleseko proiektu bat eginuen len hori eh, azkenekoa, osea bakarra, ze beste guztia euskaraz egin ditut beti. Baina hori ain ingen nengoen deshitatu da, ba egin nioen hartu atzerriko hizkuntza bat eta berri, enfin. Eta gero hori horita erro ja pizkatosatu nintzenean, ba hasi nintzen, ba errotik eginuen eta gero entelekia. Eta hortan jarraitzen dute egoerak ez balimadu egiten erreztera kontzerta lortzeko eta ba, musikarekin kontaktualizatuko eta bar orlaxe jarraituko dut. ez zait kostatzen, ze, e, ateratzen zait bakarrik egita gauzak, baina badago ere egoerari dagokion zerbait, osea ez da ez da erabate erabate aukeratutakoan zerbait. Ez da erabate erosonago, baina gustatuko dake medio guia dedukitzea, eh pa kolaborazioak egiteko, ze askotan ere baita dauka trentzazioari naizela beti nire barnekotasun horretan bueltaka. Eta gustatuko litza dake, baina, bueno, zaila da eta fenikusuko dugu. Bueltak aibiltzertatik sortutakoa da asierbat.bandcamp.com. Edonor horra hurbiltzen bada, zertopatuko du? Ba hori da, e, gaur egun, oza, internetet daukan e, gauzarik onenetako bat. Dela e, argitaratzea posibilitatzen dizula. Garai batean, garajean eseratzen duena eta hori, horre zure musika en, e, zautera emateko era bakarra zen, E, disketxetara bidali maketa bat eta beraiek argitaratzea. edo egin zen zakin erogeita maketari hartu eta zure kasa hortik e, fine zabaldu, ez da baina baseuen asoziazio bat argitaratu eta ezagutera mat, ose, argitaratu eta diskketzen arteko asoziazio bat zeuen. gaur egun musikan behinzat zuk argitaratu dezakezu sarean zintzilikatuta zure diska. Gero dago zure promozioralako, finen, naya e, borondatea, e, abilezia eta bar. E, en, baina bai, ordun, e, gune horretan dago ba, e, daude nire lanak zintilikatutan nireak eta beste band kanpazken fina da taldeek musikariak erabiltzen duten toki bat beraien diskak sartzeko. Eta hor nabarduzu doainik e, deskargatu dezatela utzi dezakezu, nire kasuan bezela, edo prezioa jarri dezaiok ezu, edo finen, eh, telefonarik. Eta bero, ba, promozioa zure zure trebezen arabera. Baina hori da, ba, argitaratzea bezala niretzat Eta eskerrak eskerrakze bezala, nengo kegaldutaz. Importantea da fase hori. Importantea da momentu hori non zuk egin duzuna aurkezten duzun. Nirezen lego keinola ere gustora. Usain, naiz, kompositori, artista ditakoa besatetutena nik ez pentsatzen. Nik ez dut nahi gustatzea, nik ez pentsatzen publikoa. Nik egiten dut niri gustan zaidalako. Eta kitxo. Niretzako sormen prozesua... E estetikoa osatzen da bestearengana iristen denean eta gero esaten dizki esaten dizki gauzak edo berentan behardudana da jakin jendeak e, entzun eingo duela. Bueno, ordan gauaz bestearengana guk egin diogu klik axier eta topatu dugu entelekia eta topatu dugu zortzi abestiko ezerrenda eta lehenengoa bestiak dio edo lehenengo hastiaren izenburuak dio erresilientzia, arrapazak. <gülüyor> baina, <bueno, tantelekiade> baita. <gülüyor> bueno, ez daude teknizismoak, ez daude teknizismoak, ez daude, ez daude, ez daude, ez ez daude, ez daude teknizismoak erabitzea e, testuetan. Baina, gauza da, e, batzutan, baina e, nire gustan zaite oso testu kontentxatuak igaztea. Ez, ez naiz trebe sentitzen... E, Ba, bueno, tradizionalki poetiko bezala ezaguten diren estiloetan. Zer daukat sensazioa beti kursi, kursiladak egiten erena zela. Eta orduan, nire edazteko era nahiko hermetikoa izatera eritxea iteke. Osa, oso igual filosofiatik da torkitori ero baita, ezta? Gainera ezaztu testuak musikarekin doazela bat. Orduan, nik izaztu, bueno, nik dazten dut hau baina musikarekin elkari bizitza horretan E, testua, testua loratu bezala egiten da, zta? eta ermetikotasun hori ba, iriki egiten da, pixka bat, ausigenatzen da, eta igual esaten duzu dut potolo bat, baina musikarekin esaten duzu, eta politiko tasun bat sortzen zaio musikarekin daguelako. Bere horretan izango ditatekeak egian, bori filosofia gutxaz, ta? Baina, nola besteak bestiak egitituduan, eta testuak ez nituzken bere horretan e, arkitaratuko, baizik eta bestiko testuak bezala, ba, askotan botazitutitzako la, en fin, eh, Ez, da, ez daukadarako agian denbora asko ere, erresilientzia zer den testu horretan bertan azaltzeko. Eta gainera, dena den e, beste hitzek, oza, testuak nola, nola garatzen den, eta musikak suposatzen da, adiraziko dizula nola behitzen, esan nahi duen. Baina ez da, kaso ez dut erabiltzen. Baina bai, erresilientzia, da kontzeptu, psikologiak kontzeptu da, ez nire ez dut pedantizan, baina, e, gizabanakoak norberan daukanea, indarr hori edo gaitasuna egoera traumatiko edo bai egoera traumatiko bat jasan ondoren beregandik indarra atera eta aurrera ateratzeko, hori da erresilentzia eta bada zerbait barea leuna gardena oreka oreka ma mantendu bilatu dezakena Eginean <laughs> lortzen dena da? E, Egin ean hor dagoa, e, e, akti, akti, o sea, zindar aktibo ba da, ezta? O sea, arbera, ateri, malugu, horiek dira erabiltzen biltzen justu nintzak? hori izan zen, testu hori, bueno, testu hauetan, lehenengo aldiz, e, gehienetan ere izan dut bigarren pertsona. Ni beti izan ez nahiko, idazti izan dut dena, nahiko fest, konfesionala izan da gehienetan. Ba, nire, nire tristezia eta nire sentimendu pertsonalak eta barezta. Naiko, bori, e, Silvia Plaz, eta Hans Sexton, eta konfesiona, poesia konfesiona aldeetzen zain horre nint Baina honetan nahi zen beste bati itzegin. E, eta kasuretan izan zen, bori, e, ninduan autobusean eta lanetik bueltan, eta egun, egun txarra izan honen, ba, anfin egun txarra, pasaten dira, eta asin nintzen idazten, ez da? Baina asin nintzen idazten beti bezala. Ba, zer sentitu nuen eta aiz ez da, ez da? San non joasier, baina, uff, zemateri izan duzu, ya. O sea, ya, uff, ez? Eta son, bueno, ba, bueltea man honi, da esan abertzer, kursatu izan kolita izuke, sentitu izan, ha. Sentitu izuna hor dez, zer nahiko zen duke sentitu, egora horretan, ez? Eta burren gorako, ba, ez? Eta itz, zerrenda bat, zek, izan nahi egine zen, nimen, zerrenda bat. Ni buruan neuken kontrako sensazi bat, eta horri jartzen ion buelta ba, hamangolioken sentimendu bat eta zerrenda guzti hori da, bahar bera da bestea jaso ez da besteen itzeak besteen sensazioak itxi ordez eta e, leuna, e, ze asko e, zerrak bare garden. E, bueno, orduan hori bai izan zen testu inkarrantzi bati itzen eta ze horri izan zen klabea beste guztiak idazteko perspektibaldaketa hori Importantea izan zen. Bueno, ba, ezagutu dugu hasier bat. .batcamp.com en entelekia ireki eta erresilientzia kantuari klik egin diogu. Badoe badua, eh, badua. Así López en intelequia erresilientzia day asaitu egiten du baxi gara? Er. Ba, horri zen asmoa, eh? Baya, diska, diska osoaren asmoa explizituki, oza, konstienteki horri zen, bai. Ekoizpena etxean egina, donostian bertan, bai, bai. 2003-ko udama ira hortan. Bai, hor, e... estudiotxo bat, edo daukat, hor, bueno, estudiotxoa igual gaitxo, esatea da, bueno, e, instrumentuak, ordena gaituak, garabatzeko teresna batzuk, eta eta hori, grabatu... Eta gero nastu, eta bori. Eta erakutsi norbaiti? Erakutsi? Grabatu, komposatu grabatu, eta norbaiti erakutsi bai? Interneten argitaratu aurretik, diska osatu aurretik, iritzia jakiteko, edo ikuspuntu ezberdinak e, biltzeko zure baitan, edo... Ba, ba, e, lehenengo proiektu kolektiboa hartan, musikainetik bat erta gero hori egin nuen baina ondizialten erantzun. Satisfizietar eta bidaltzen duzu hori da bari nahi duzulako gero argitaratzea eta argitaratzeko erreztasunak baino gehiago gero horrek dakarikizun e, erreztasunak ba publizitate taldetik eta kontzertuak lortzeko eta errezagoada sustengu bat edokitzea. baina ondizialten erantzun. Orduan geroia urrengoa deskiziatu horrena zuzenean benuen ezta, ez da es nuen ezta nick nooke publikitatu. Osea zeintzilikatu egontzen ja, garaibatean baina Eta gero errotik bai bidali nuela e, diskixetara eta berdinattzeaten erantzun. Eta honetan zuzena erabaki nuen ez zitxarotea ze azkenean e, psikologigoki ere e, eta bater gustkoa eta estetikiko ere ez da zenin nirezako esan dizudan bezala, e, azken paus hori oso importantea da hau da nik besteari eskaintzen dudan momentu horari e, sormenaren fase garantizkoenetakoa da, osea bueno, bueno, garant bat gehiago da. Eta zergatik eh aplazatu behar nuen fase hori zer norbaiten iritziaren zain edo norbaiten onaritziaren zain edo xanunez, ez nago prest e, e, psikologikoki orain ez ez ez estudu naiori hori jasan, eta zaintzlikatu gozu ta autonomia osoz Egingo go dutena bideo guztia, bai konposaketa, bai grabazioa, interpretazioa, ekoizpena eta argitaratzea. Etorik, bai hor egonda nola iteko eh e, revelatze bat bezala. Egonda. Nolako da sirren sormen prozesua? E, egunero heltzen diozu zure burua horretara behartzen duzu edo asku usten jozu zure buruari, bueno, e, autobus joan etorri horretan zer gertatuko, edo, edo momentu berezi batean e, zure buruak, gorputzak, e, sormenak nola erantzungo, edo modu disiplinatuan, bueno, jarri ingo naiz eta, haber, zer sortzen den. Ba, garaien arabera. Adibidez, zurrengo, noiz etorriko da. Ba, orantxe bertan, haber, e, nik, ba, azkeneko planetatik, E, egiten du nahiko prozesu igual hotza iruditu zake ba ezt bateriotza. eskatzen didana da gorputzak edo. Dago fase bat e, inkubazio fase bat non, entzuten dudan musika nahi duna, bideratu gabe ezer, irakurtzen dut dudan nahi duana elikatu egiten naiz, eta mundura begira egote naiz, aldudan egorrian, Tal erro hasten da, ba likadura sortzen dira ba nire ideiak eta piskanan piskanan eta orduan ja ideiak sortzen direnean hasten naiz baina ja komposa eta prozesua hasten naiz. Eh piskanaka e, eta gainera e, abestiak sortzen dira hasi e, diskan pentsatu ze entelekia nabiz sortzia abestiak nauzkania hasiratik bueltaka buruan sortziak. Eta hasten zera puzle moduko bat egiten pieza bat egiten duzu, lehenengo abesti bati, beste baten, beste pieza bat, azkenean asten tera hor egiten, eta komposak eta prozesua ba, luzatzen da, luzatzen da behar adina, eta gero hasten daia grabazio prozesua, eta grabazio prozesua eta gero, etortzen daia, ba, bueno, ba, nasketak, ekoizpen postproduzioa ditzen dena, eta bueno, ba, grabatu duzun hori, nola baite, txuk nutzi, eta entzun garritoki guztietan, eta ola. Eta hori, gora bertan, nago, ekoizpen, ekoizpen, ekoizpen, ekoizpen, ekoizpen, ekoizpen, ekoizpen, Normal, azkeneko bilanetan urtebeteko egin egindizan dute e, irailetik ekkainera arteola prozesua ustalean eta guztuan grabatu izan dut, eta ja pst, nastu, eta irailean iraila maileran ja pst, zintzilikatu. Orain honetan, e, erdi inposatu dio nire buruari prozesua luzeago izatea, eta uda honetan ez dut grabatuko, eta egia esan ez dute konposatu ezer berririk. Eta ondo nago ez, nahi dut, baina azkeneko diskarako, egon nintzen, komposatzen dengoen bitartean, ez nuen ez ziren zuten, e, besti nore musikarik nuen zuten. Eta hori dituzako, segulako tortura izan zen, ze nik behar du musika, baina, en nuen nahi, e, nire ideiak, e, puzle hor barruan, bakarri neukan puzlori hor desorekatzerik Eta gogore izan zen, baina ez nuen ez ziren zuten. Eta bai, baina musika entzunez. Eta hori daukatuko goa, bukatu, irailan, bukatu nenean, Deko segulako gogoa behintzuteko musika aspertu arte. Orduan, supostatzen dut ba udanagian zerbait hasiko naiz. Idazten baita ere bizitari eman nahi diot bere tartea eta gauzak bizi nahi ditut esperientzia berriak, azkenian bestela zer demostratu zit egin bar dut e, e, bai bizitu naiz bizi nahi dut orain eta ber zure pasantza daidan eta gero baterko dira gauzak aixerritak ere tortzen diren gonbidatu guztiek ikartzunte besapian liburu bat eta zuk ere karri dezu? Bai, karri dut, bai. Zein? <laughs> asko kosta da. opalatik eta teik eh, liburu aukeratzea? Ba, ba, ba, ze... Intesentu, bon, irakurzen arituna desente gauza eta kostatu zi da aukeratzea. Baina, bueno, azkenik lehen esan ditu da nare bai, azken bolada honetan asko irakurzen dut, tingelesez, eta... Bo, filosofia gehiena gaztelera, zedo ingles, ezer baita. E... Eta hori nauk iratu dut ba... James Joyce'en dublindarren e, itzulpe mat. Eta hori meo kostata, maia, bueno, e, gaur umore eberezik batekin nago, eta, bueno, guztet onge-ongi datorrela. Gainera, Itaka, goberatu zean Ulises, eta Ulises goberatu zean James Joyce, eta goberatu dirilita, eta, bueno, pizkatu guztarteko dena, ba... Hoixe has komaitu jimi joialer ere eta ezta izate harren snow politzako bat bolices ba, o izc ze, ze ze oela o, fine kultura ta ze pst, ba bueno ze, zanguzit, ba, zet, eta, gustok, ez saiago zu benetan gustatzen zaite eta antzim sai ikustak gustaukat eta esnópedo izatelatik tartetxo bat baduzu guri irakurtzeko bai hombre igual trampa pilla tengo duz eh liburu, bat, liburu, liburu batena mailera idaz irakurtzea da hasi da eh éxito seguro, ¿está? De riesgo rez, baina bueno eh Goitu, bueno, irakuriko duta berra. Ez na, goitu hola, fin, bera, zeratzen den. Gelako aireak ozkirria sentira bizkarrean. Konton diz, main diren aspira oinak luzatu eta emazaren ondoan etzan zen. baran banan denak itzal bihurtzen ari ziren. Hobe beste mundu hartara ausarki pasatu. Pasioren baten gloria betean. Ezenez urteekin tristekiz imeldu eta jartu. Pentsatu zuen nola ondoan zeukan emakume ark, hainbeste urtetan gorde zuen bihotzean maitalearen begien irudia. Ez zuela bizi nahi esan zionekoa. Malko oparoz bete zitezion gabrieli begiak, berako ez zuen nino sentitu emakume batenganako, baina bazekien sentimendu horrek maitasuna izan behar Malkoak are lodiago pilatu zitezkeon begietan, eta erdizkako itzuntasun hartan, Begitan duzitzaion mutri gazte baten irudia ikusten zuela arbola buzti baten azpian. Beste irudi batzuk ere baziren inguruan. Ien oste itzelak dabiltzan lurraldera urbildua zuen harima. Oartzen zen, baina ezin zuen atxiki haien izate aldakor eta nirnirkaria. Bere izate propioa mundu gris ukiezin batera haientzen ari zen. Mundu trinkoa bera, garaibatean hil aiek berak azieta bizi zirena, Urzen eta murrizten ari zen. Ta kada batzuk entzun zituen kristalean eta leirola itzuli zituen begiak. Elurr ari zuen berriz ere. Elurmolutak zillar eta beltz, lanpara argiaren kontra zeharretara nola erortzen ziren begira egon egontzen erdilotan. Irisitzi zaion sartalderako bidaeri kitzeko ordua. Bai, arrazai zuten egunkariek. Orobatekoa zen elula, elurra Irlanda osoan. Elurra ari zuen erdiko lautada iluneko alde guztietan, muino arbolagabetan, elurra, emaro, alengo zingiran, eta sartalderago, emaro, elurra, xanonen uin mutiri ilunen gainean. Elurra ari zuen Michael Ferry ilobilaturik zegoen muinoan, ilerri bakartiko gazter guztietan, lodi zegoen pilaturik gurutze eta hilarri okertuen gainean, ate txikiaren lantzen gainean, arantza soilen gainean. Harima, kordega betzen zioakion eta lurra entzuten zuen unibertsoan barrena ilaunki erortzen. Eta erortzen, ilaunki. Beren azken buruko jaitsiera bezala, bizi eta hil guzien gainera. <totipen> <laughs> ba, e, alderdi oso importante bat da eksperimentazioa kutzur, eksperimentazioa oso importantea niretzat eta soinuarekiko harreman eksperimentazioazko harreman gustatzen zait timbre berriak sortzea, e, soinu berriak sortzea eta musikan E, soinu berriak sortzearen disiplina da musika elektronikoa egitea. Elektronik, medio electrónico en sortzen duzu sorten de su timbre berria, que está en instrumentu convencionalekin sortze ziren trenbe, timbre, musikarientzat elektronika da fizikariantzat eh fisiko fisika teorikoa bezala, está? O sea, is, bilaketa hori bezala, timbrearen sorrera. Eta musika elektronikoa pila gustaintzak, bai akademikoa da, conservatorioetakoa eta bai beste alderdi popular, eksperimentaletan egiten denak. Eta, hau da talde bat, hautekre, musika elektronikoan oso, oso ezagunan nahiz eta, ba hori, e, gutxo eksperimental oso, oso zuzena duen. Baina egun, izugarri gusen entzaiten, nahiz eta e, bagian entzun dugunarekin eta bar, baina egiten asko usten zaitala. Eta hauek anera berez dantzariak ziren, ziren breakdancers, breakdancers egiten zulten, biboiz deitzen dena, eta musika elektronika eta hauek beti ondi da oso gustartuta eta bueno, baiten dute musika hori elektronikoa oso kuantzaratutako eruditu dezakena xiera batean, baina hor ritmoa oso eh abstraktoki erabiltzen dutena eta James Joyce'ek elurrazioen gustoko du xierrek elurra entzutea. <coughs> Kausa da eh, eh elurra doka Lehen nago ez ediztu na, erantzun poetikoak esan hori zuke, bai ez haiz, haiz, haiz, duan, elurra entzutea eta elurra ikustea dori. Baina gero, elurrako aditu bere, bere behar dauka goza guztiak. bezala bere beharpegia dauka. Orduan eee. Eee. ez, idaz ez duan poetikoatazun hori, ba, guzti dut otoni, eta hori beste goza duk idazte dituz. Ez, da? Berak idaz ditut, baina, bai, bono hasierentzundeuna dekin e, izugarri gozatu izan degulako bukatu baino lehen ez, nainean izan, ez, eta gaina probestu zure umore berezi hau. Eh, bueno, asko gozatu degula eta bestetik e, begira egoera hau eh eh gertatuaiz, azalduaiz, e, erabatir eki da doinutegi musika orotara, ez? Folk, e, metalika, e, rock funk eh rock Gregoria Noa Denetara. E, egun sentia egunesnatze hauetako batean, eh hasoi honetan gainera, bidigarroa sozo hpetxa txonta eh hoien dute jartzea izen zuten eta zer diok horretaz ez. Bueno, eh eh ondira kompositoreak eh benen dituztenak txorien eh, kantuetan. Batseuen Mesian Olivier Messian frantses bat ba, e, musika akademikoan edo musika garaikidan ditzen zaiona oso e, bueno, ezaguna dena edo ingarrantzizkoa ba ori, da berro inguruan edo egin zuen bere gehiena eta horrek egin zuen eh gaina ornitologoatzen beara eta orduan entzutzen eh, zuen txori bat, eta traskri zuen nola bat, eta gero hori erabiltzen zuen ezta. E, mm, pero bibalde gero gintzuen lako saiekaren bat. Nik e... Mm, gusatuen zait, e, in, interesatzen zait, e, natura e, impultso bezala erabiltzea, ze zenbat saiekera egin ditut, e, naturen adibidez olatuak irabili zen ditut, e, ritmoak sortzeko, En, eta txorien impulsoa ere batzuetan begia san erabili izan dut. Zi, grabatu, ezta, e, landa grabaketa edo ditzen zaiona, grabatu ingurua eta gero informazio sonori erabiltzen duzu, ba ba ez dakit, eh ez dakit instrumentu jotzen soinu bat ari zara jotzen, ez da? Ta soinu hori dauka parametro bat, esan dezagun altuera, nota aldaketa aldatzen diona, da Ba erabiltzen dute soinuen, osea, soinu hori txorien soinu aldaketa hori, ba zakize parametro aldatzeko, eta hori. Eta hori, zandu bere horretan ez, enaiz jarri, mesean jarri zenbuzela transkribatzen, baina interesatzen zait, eta Kepler-ena dorti ere, bai, eta guzti, interesatez zait soinuaren erro, naturarekiko erro hori. Osa, frekuentziak dirazkenean, natura e, fenomeno oscilatzaiez beteta dago. E, elektromagnetismoa, e, orbitak, e, olatuak, e, urtaroak, fenomeno oscilatorioa dira, eta musika uing akustikoak dira eta fenomeno oscilatorio dela ere baita e, Fizikari fisikari batek esaten zidan aurrekoan e, oso bueno fin leioako irakasle garantiziotakoak izan zidan naturak harri harriki badako la tendentzia oscilazio harmonikorako honek esan nahi du musik, e, oscilazio harmonikoa musikan da soinu bat entzuten duzu eta afinatuta dagoela nota bat ema dizu pa zu kontentutzen sarata ordaude frekuentzi guztiak sonatzen beraz ez du ezta batek sonatzen denek schonatzen dutelako. Harmonikoa da batexonatzen dunean. Pi, ez da. Ba naturak ba mundu tendentzia bat osilazio harmonikorago. Zeinak izango luke, ezta? Askotan nahiko kaotikoa ematen du naturak baina. Eta ordun zentruretan baino interesetuta asko. Soñoaren oinarri fisikoak eta naturariko harremana da hori. Mm. Komentatzen dian oraindela, <laughs> oraindela hemen izanuken e... studio hoetan e... Mikel Olano E, deke bazo zainabea eta bai, e, txorie egazti kantetan oso aditua eta ez eta orduan nari entzunda ez e, bere hotik e, hau esaten zian e, kontxo e, etziok etziok e, egaztiek osatzen duten orkesta ainekorik, ez? Ez dago, ez dago lotzerik eh, doinutegi musika ederragorik. Ikusten zaio alako pasio berezi batekin eh, natur eta egaztien ganako, baina, bueno, hori komentatzen zuen, ez? Eta benetan, ba, bueno, nik ez dakita investerakoa dan ez baina benetan ederra da, ez? ederrara ederra... egun sentian edo iluna barraldea hortara, ba, entzuten jartzea eta eta eta gozatzea bat dira. Axer ba ba eh? aregeiago, eh, adibidezat Mozart artuta artzian Mozart komposiz, komposit, kompositore bikaina eh, eredutzat harturik eh, edo zein, bueno edo baina txorien kantuak gainti dezakela kompoziziorren bikaintasuna, ez? Politealtzateke bihasteko tarte dago haren eta zure tartean biok haulkita mikrofono berdinaren inguruan eh, egon tzaet eixerita eta politealtzatekeak esan mainguru bat bion artean, ez? Eh, bai, bai, bai, bai, bai, ba, seguro eh, gauza ausente desgarriak berez, hombre, eh, gizakiak egiten duen mozartak egiten zuen musika eh, sandezagun egin eh, Ba ba, lehenguai bat irizpide irizpidea jarraituz egiten zuela nahiz eta bera oso inzitu bat zen, eta barzta txori batek egiten duena agian e, badauka puntu instintibo bat edo e, automatenuk esango ze zaitunitzen eh. baina badauka alderdi baita ere primario hori e, endiri interesentzea denaz ez askotan gizakio gaude oso kodifikatuta eta osotena oso izan izanbardu bere lenguai eta bere kodea eta bere Beardu ez da, san, estelentzia bat osatu ta, eta eta askotan dela egozak epaitzeko, ez da beardu gouzak baloratu eta ber. Ta horrek kanta kan, kantak dauka bapatekotasun hori edo naturaltasun hori eta la eskerradea garbia denak gero musikara eraman, ba ez bildurik gabe eksperimentatzeko soinuekin. Legon, entur, etz, dago proiektu bat e, animalien eta gizakien arteko elkar musika egiteko eta dago bideo bat horre tximu bat, teklatu baten aurran jartzen dute eta hasten da jotzen bildurri gabe eta eta biatzen ditu hauzak, eh? biatzen ditu hasten da probatzen eta bapatean batzuk nota bat eta hasten da nota hori arrepikatzen eta bilaketa eta eksperimental hori bildurri gabeko e, perjuiziori gabeko bilaketa eta hori ba, ikasteko bide bat izan daiteke etxorien kantua ikuste agai Asior, itakara lira hartuta etorri zera ezintzik egen bestela bai. e, ze joko diguzu? Ba. Agurre zateko? Ba Abesti berri bat, uantxe egiten ari izena eta ze e, moldatzea azkeneko diskako abesti bat ba, ez, e, ez nuen ikusten, eta bestiago eraman goduz, eta lira gaina eraman da, txikia, polita, eta fin, oiz E, Itzak aztu inditu torre, baina edo igual inproezeteu ingo dut edo jaso nire txamarratik, festela. Zunez, zumez, laxiar musika pixka jarriko dugu vale. prestatuko geha, kontreguzu pixkat lirak zenbat soka dilu. Bu, e, nire kasuan, txizunez ez da goratzen, eh? <laughs> Amaika. Amaika amabi. Baina berak egintzien horrela, e, lutier bat dieskatu non egiteko baina lira daude, tamaina guztietakoak berez, hasiera e, e, hasiera batekoa lau txokatakoa zen bakarrik ero hori ba, ez da instrumentu oso pianoa bezala edo osoia mendeoaldeak hartu eta oso erabat e, kategorizatu zuen instrumentu bat. Gaina dokumentazioa ondiegirik ireztago gara joitakoa eta bueno, bakarrik e, pinturetan eta agertzen den instrumentua da, Ez eta dokumentatua bai gogor musikateorioekoek eta egin zuten baina e, en fin, asko aldatzen da. Bueno, orduan, kantu bat jarriko dagozuk zuko aukeratutakoa Jubileemus Sextemus. Ba, bai, erdiarako, <laughs> ba, oso da da gainera, eh. Orduan 3 ditugu hitzak hartzeko, lira prestatzeko eta mugikorrarekin argazki poliba txirri ateratzeko. Orduan gauaz hori dena prestatzera. 12 12. mendea Aquitania. Aquitania 12. mendea. Anonimoa. Rio zak prest lira ere bai eta nosker gazkin makina ere bai Ayer premisian orduan ba. eh ari zaren edo ia bukatutzat dagoen kantua Ba, ere bukatuta gero zerbait aldatuko zaio baina ez gaiegi ere ez dutuste Baskerik asko. O, instrumentazio aldetikagian zerbait konplexetuko da baina. Baskerik asko lan politago, ba, honein irratira inkartzatik. Hizorregatik. Nai duzuen? bikaina sie <laughs> sherbican.store. pues tan esposa nice piendo un alod desio si pronta sospirar a sherbat.bandcamp.com eingo deogovita asierrezkerrik asko barru-barru-barrutik izketan alitzagatik. Entzun ere entzunbait izut ornonbait sortu, konposatu barru-barru, zure barru intimotik egiten saiatzen zaila. Eta gaurkoan ere nik usteetik izketan ala xarituzela, barru-barrutik eta eskertzeko dori. Ez da, ez da, ez da, mi eskertzuei. Eskertzue. E, besarka da estu-estu bat, Eta kaso lehen baino gehiagotan foruamar bizeko atera egingo dugu. <risa> <risa> Izan ere hori baita, gure sekretu txikia ezta, bizilagunarerala. Bai, bai, bai, hori da, hori da. Eta ez baina lehen kontatu eguzun txekretutxoa, e, kontutxori, eta horrekin egingo dugu agur, e, itaka sormen saioa da betireziki literaturari heltzen dugu, baina ezkaude da motuta gaur musikari kox egin izana zurekin batera. Baina zi, zer da Ramon enkontu hori? Ramon seizarbitoriaren enkontu hori? <laughs> ez, baina, no, batetik da ez du detenem, albertz, asko kastatztu zeidan, aukera atzea, fin, irakurteko tartea eta hori, baina, ba, esan dizut, irakurtzenen nintzela bat, tuizte, arka hitze kanorena, eta ba, irakurri berri bukatutan egon kala e, martutene azkene Ramos eizaritoren azkene leberria. Eta, ba, hori, atera zaite ba, hori, ba, hain besto gozatuzetzaidan, ba, saiatu nintzela berarekin e, geratzen, eta elkarizkazio egiteko eta berari esateko zinbat gozatuzetzaidan berri azkene leberria, eta hori. Eta, bueno, ba, oso gertukoa, eta erantzun zidan, eta benetan asko eskertzen diot zer geratu ginen, eta nik nire musika pasotu nion, eta Aritzu bilan horizketan kafe bat hartu genuen, donostetik paseaten bilikinen, eta egia esan oso momentu politizan zen, eta bai, hori se sekretu txoa edo. Entzuleim ez zuha, orduan ausardia dei hausardia deibadieza jokegu hausartak izateko eta barne sentimen bulkada horri erantzuteko zergatik ez. Horri e, bueno, ba, zerbait esan nahi badiot edo honi hau eskertu nahi badiot eta eduari esku eman nahi badiot ba, saiatzeko. Eta kaso ba, kontu politxak sorda itezkela bizitan ez? Sors presa politiak. Bai hori bai izi, bai bai bai bai bai. Axi hor mila mila esker. Bizeko Zue. timbrea gertuan izango dugu. <risa> <risa> Besar kada estu eta horren arte. Horren arte, eskarri asko. No. Bueno, egin nahi dio zuenean axier1.bandcamp.com Kantu asko topatuko dituzue tartean. Hau adibidez, gohauen, agoratzeko ahozapore gozoni, axierrek utzi dugun ahozapore gozoni. sherbat Aire saire, i pertxodultzia, landa mingo aire zaire, zaire pi pertxodultzia, landa mingo suitik, doian errekia. Virgine Andrea, errekabada eta gu ere bagoa. Prekabadoa eta guere balgoaz, baina bidean, zipristinak utziz. Txeku, eta gaurko zipristinak, ederrak izan dira. duke baino gehiago, baliozuten Zipristiñak Zipristiñak atseginak Gaur Aixiar batera Eginak Arrexene Ulia Norizango Gaur bete betean Xair Lopezekin aritugar lako gustora. Erregedon. Eta saioari agur esateko horbelak aire zaire kantu aukeratu dugu, Gonzalo Mendibillena, neure txiki polita diskotik aukeratu. Horrengoan eh? gehiago. Horrengan geldago. Agaitzu miak esker horregotegatik. Zuri eskerrak. Prostulade. Astea zoriontsigi garo eta muxu potolobana de Aio. Aio. caire saire e perciò dulzia doian minguo subito eban, Virginia andria Ebala valla Zala uli jaze Ez pasan urria Uli ondo bako txeko Eri berlia I finibe hardiako Ule horri zintia Eunduketko xtadala Madri